Kapitel 6 Den natten flyktet søvnen fra kongen. Derfor sa boken med opptegnelsene over tidenes hendelser skulle hentes. De ble sålest opp for kongen. Omsider ble det funnet nedskrevet det som Mordecai hadde fortalt om Bigtana och Teresh, to av kongens hoffemenn som var dørvåktere og som hade sökt å legge hånd på kong Ahasverus. Da sa kongen, «Hvilken ære og utmerkelse er blitt Mordecai til del for dette?» og kongens medhjelpere, hans tjenere, sa, «Ingenting er blitt ham til del.» Senere sa kongen, «Hvem er det som er i forgården?» Nå var Haman kommet inn i den ytre forgården til kongens hus for å si til kongen at de burde henge Mordecai på den pelen som han hadde gjort klar til ham. Kongens medhjelpere sa derfor til ham, Der er Haman som står der i forgården.» Og kongen sa, «La ham komme inn.» «Da Haman kom in, sa kongen så til ham. «Hva bør en gjøre med den mann som kongen har lyst til å ære?» så sa man i sitt hjerte. «Hvem skulle kongen ha mer lyst til å vise ære enn meg?» Haman sa derfor til kongen. «Når det gjelder den man som kongen har lyst til å ære, så la dem hente en kongelig kledning som kongen selv kler sig, i, og en häst som kongen selv rir på, og som har fått en kongelig hodepryd på hode. Og la kledningen og hesten bli gitt en av kongens forne med fyrsters varetekt. Og de skal kle på den man som kongen har lyst til å ære, og de skal la ham ri på hästen på byens torg, og de skal rope foran han. Slik gjør en med den man som kongen har lyst til å ære. Straks sa kongen til Haman, Skynd deg, ta kledningen og hästen, akkurat som du har sagt, og gjør slik med jøden Mordecai, som sitter i kongens port. La ingenting bli forsømt av alt det du har sagt. O Haman tog så kledningen og hesten, og kledde på Mordekai og löt han ri på byens torg och ropte föran ham. Slik gör en med den man som kongen har lust til å ära. Efter påvente Mordekai tillbaka till kungens port. Men Haman skynte sig till sitt hus, sörjande och med tildecket hode. Och Haman fortalte så sin hustru Zeresh og alle sina vänner allt som hade hänt han. Dasans vismen och hans hustru Zeresh till han. Vis Mordekai, som du har bunt att buk under for, er av jødene sitt, kommer du ikke til å få overtake på ham, men du kommer helt sikkert til å boke under for ham. Mens de enda talte med ham, kom kongens hoffmenn, og de skyndte seg å hente Haman til det gjestebude som Ester hade stelt i stand.